peça, ele será concedido. Livro dos Abraxas. Capítulo 18. Você pode mudar sua frequência vibratória gradualmente. Não é porque você tomou a decisão de encontrar um pensamento diferente que já possa ir diretamente para ele exatamente agora, a lei da atração tem algo a dizer sobre os pensamentos aos quais você tem tido acesso a partir de onde está. Claro, não há pensamento que você não possa ter, assim como não há lugar que não possa ser alcançado a partir de qualquer lugar onde você já esteja, mas você não pode instantaneamente pular para um pensamento com uma frequência vibratória muito diferente dos pensamentos que normalmente pensa. É possível que algum de seus amigos, um que esteja se sentindo bem melhor do que você, possa encorajá-lo a parar de pensar negativamente e a escolher pensamentos mais positivos, mas somente porque seu amigo está se sentindo melhor do que você, isso não significa que ele possa fazer você se sentir bem, pois a lei da atração não permitirá que você encontre uma frequência vibratória tão distante daquela que você normalmente já mantém. E mesmo que você queira se sentir melhor, o pensamento que você conseguir ter não será tão prazeroso quanto o que seu amigo deseja que você encontre. Porém, queremos que você entenda que é possível encontrar aquele pensamento e, uma vez que deliberada e gradualmente, você mude sua frequência vibracional, você será capaz de sustentar aquele pensamento positivo, tão logo consiga atingi-lo. Quando você descobre que pode saber o conteúdo vibracional de seu ser, e que pode estar consciente de seu ponto de atração, então você estará conscientemente no controle criativo de sua própria experiência. E uma vez que você entenda que suas emoções lhe dão um feedback específico sobre seu conteúdo vibracional, então você poderá proceder com o ajustamento deliberado e gradual de sua vibração. Alcance o melhor pensamento, visando o melhor sentimento, a que você puder ter acesso. Escolher um pensamento diferente sempre produzirá uma resposta emocional diferente. Você pode dizer deliberadamente escolherei meus pensamentos, assim poderei me sentir melhor. Essa é uma boa decisão a ser tomada. E uma decisão ainda melhor e realmente mais fácil a tomar é, quero me sentir bem, então tentarei sentir-me melhor através da escolha de um pensamento que me faça sentir melhor. Se sua decisão for seguir sua alegria, e estiver focado em uma situação de vida não tão próxima a uma alegria, a decisão de seguir alegria será mal sucedida porque a lei da atração não pode lidar um pensamento harmonizado com essa dramática diferença vibracional. Mas se sua decisão for alcançar o melhor pensamento visando o melhor sentimento que você puder acessar, essa decisão será facilmente atingida. A chave para aumentar a escala vibracional é estar consciente, sensível, à maneira como você se sente, pois se você não estiver consciente de como se sente, não poderá entender a maneira como está se movendo na escala. Você não pode voltar atrás para seu caminho de volta a Fênix sem saber disso, mas se você usar o tempo para determinar conscientemente a emoção que estiver experimentando, então qualquer melhora em seu sentimento significa que você está fazendo progresso em direção a seu objetivo, por outro lado, qualquer intensidade de emoção negativa significa que você está indo na direção errada. Assim, uma boa maneira de sentir seu caminho rumo à escala vibracional emocional positiva de forma sempre a alcançar o melhor sentimento de alívio que possa vir até você é liberar um pensamento de maior resistência e substituí-lo por um de maior permissão. O fluxo do bem-estar está sempre fluindo através de você e quanto mais você o permite, melhor você se sente. Quanto mais você resiste a ele, pior você se sente.